Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Tukiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim Mwenyezi <tuk Mtukufu Subhana wa Taala anatutangazia wazi wazi kwamba yeye juu ya kila kitu ni muweza Kwa hivyo tunatakiwa katika mambo yetu yote katika nyendo zetu zote katika taratibu zote utakazokuwa nazo tumstegemeze kwa Yeye Subhana wa Taala kwa Yeye ndio al-Qul li Katika aya hii ya 22 anasema Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala 21 22 Ya ayyuhannas Enyi wanadamu Enyi watu waabudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mpokesheni yeye Mwenyezi Mungu kwa ibada zetu. Mwenyezi Mungu ambaye amewaumba nyinyi na amewaumba waliopita kabla ya nyinyi ili mfikie kumcha Mwenyezi Mungu kutoka kwenu. Ili mfikie kumcha Mwenyezi Mungu wanavyostahiki mumche nyinyi kwa imani zenu. Elimfikiye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza amamri yake na kuepukana na katazo yake. Elimfikiye kumcha Mwenyezi Mungu akukingeni na mateso yake ya duniani na ya akhera. Mjikinge la alakum Ya alladhi Mwenyezi Mungu ambaye jala lakum arba firasha amekufanyeni nyinyi adhi kama tandiko. Maksud ya firasha hapa ni flow, Ni sehemu ya chini ya jengo. Jengo linakuwa na flow na ceiling. ardhi kwenu ni kama flow, sehemu ya chini ya jengo na mbingu ni sehemu ya juu ya jengo la dunia. Wasamaa samaa na kalifanya mbingu ni dari ya jengo leno la dunia. Wa minasamaa imaa na kateremsha kupitia mbinguni maji. Katumia neno kwa sababu kitu choote kinachotoka juu kukija chini ndio Pamoja na kwamba taaluma zake sciences zinatwambia kwamba maji ya mvua asili yake ya yanatoka ardhini, Lakini haidhuri yao yanatoka ardhini Lakini kwetu yanatokea mbinguni. Inateremsha kutokea mbinguni. Dio Mwana Mwenyezi Mungu moja kwa moja akatwambia wa anzala minasamaa ma'a fa akaotesha Mwenyezi Mungu kwa maji hayo minathamarati miongoni mwa miti inozalisha matunda matunda ambayo mnayotumia nyinyi rizqa lakum kama ni riziki zenu fala tajaluu lillahi andada musimfanyie Mwenyezi Mungu kwa washirika fala tajalullaha mushtarakan msimfanye mwenyezi Mungu kwa hivyo kwa na hiyo ya moja kwa moja fala andada wa antum wakati nyinyi taalamun mnajua kwamba hakuna mwenye uwezo wa kuumba ardhi na mbingu hakuna mwenye uwezo wa kuendesha yote moyangu kwa mwezi Jua, na upepo, mvua na hewa hakuna ambaye mwenye wa hayo isipokuwa Mwenyezi Mungu Wa antum taalamun hali mnajua kwamba hakuna mwingine mwenye wa hayo yote isipokuwa Mwenyezi Wa in kuntum fi raybin ala abdina Nikiwa nyinyi m mm, ndani ya shaka kuhusu kile ambacho tulioteremsha kwa mjawetu wetu Muhammad kama mnadhani ya kwamba kaboni yeye kutoka mbinguni kama mnapofikiria au Fatu basi na nyini leteni leteni na nyini kisomo cha sura mimthili katika mtindo hiyo hiyo ya Qur'ani ile yokuja nayo leteni kama pia akum wa dhurushuhadaakum wenu min dunillahi asyakuwa mzingu en kontum sadiqaina ikiwa ni wa kweli katika madai yenu mnodai kwamba Muhammad hikurani kaibuni kutokana na fikra zake kutokana na ujanja wake kutokana na maneno yake sema, sema basi nyinyi ni watu kama yeye mnamasikio kama yeye mna na macho kama yeye miguu na mikono kwa hivyo leteneni na bila shaka hamtoweza Hamtaweza kabisa na kwa ajili hiyo ndio Mwenyezi Mungu anasema fa illam na kama hamkuweza kufanya hivyo walan tafaluna hamtuweza hapo maisha hamwezi hapo maisha fattakullu uogopeni moto lati waquduhannas uogopeni moto ambao umeshayarishwa kwa kiwacho chake ni watu watakao kuwa kama nyinyi walhijara namawe yaliyofanywa uungu yakabudiwa uiddat lilkafirin moto huo umeshaandalishwa kwa ajili ya makafiri makafiri wenye kukanuka ukweli wa Mwenyezi Mungu makafiri wenye kuepukana na kumshukuru Mwenyezi makafiri wanaoweza epuka amri za Mwenyezi Mungu na yatenda makatazo yake hao ndio walioandalishwa moto huo akisema Mwenyezi Mungu makafiri wana wana, wana matawe mbali mbali, na matawi mbali mbalimbali na madhehebu mbalimbali ya kafiri sasa lakini kama kuwa makafiri wameshaandalio moto huo wabashiri alladhina amanu Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wape mikono furaha wape habari nzuri wabashiri alladhina amanu wape pongezi waamini waliomini Mwenyezi Mungu Walioamini kuwa Mwenyezi yupo mpweke, hana mwana hana mke hakuzaa kuzaliwa hayuko juu hayuko chini ka mote moto mbinguni na ardhini mote yuko Mwenyezi huyo hana kituo maalumu, hana makao makuu isipokuwa makao makuu ameyaeka ya ibada zake kama vile Baitul Allahil Haram na mengineyo amba na ni waislamu kwa ajili ya kumabudu Mwenyezi Mungu kama msikiti. Lakini Mwenyezi Mungu hana station maalum ya kwamba Mwenyezi Mungu au ah, ungeataka Mwenyezi Mungu umpate mali fulani. Popote unompata. Popote tukapokuwepo Mwenyezi Mungu anampata. Kwa hivyo wale walio muamini Mwenyezi Mungu katika sura kama hiyo au katika mfumo kama huo, hao Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake wape habari ya nzuri, wafurahie anna lahum jannatin tajri min tahti al kwamba wao washathbitīwa na bustani ya ukāz wa milele starehe za kudumu raha zisizochosha ladha zisizochakaa anna lahum jannatin tajri min tahti al-anhār kila wanaporuzukiwa riziki kutoka, kutoka huko peponi mna matemara aina za matunda mbalimbali mbali. rizkan riziki nzuri zaladha walu watakuwa kijis, wakisema kwa kujizungumza hadha lazii min kama kwamba hivi ndio vile vile tulivoruzikiwa hapo nyuma duniani ndio kama vile maembe kama vile maembe asema lakini hiyo kwa sura wataiona hayo kwa sura wa utubi hii mtashabia watapewa hayo matunda wafikii kujizungumzia namna hiyo kwa sababu yamefanana umeaumbile yamefanana kirangi ya ki lakini anatofautiana na walahum فيها azwajun mutahara na watapata humo wake wasafi watathibitikiwa kupata wake wasafi wao huko فيها na wao eh, ndani ya pepo hio watabaki milele hawatoki hawahame hawabadilishi makazi Mwenyezi Mungu tunakuomba tuwafikishe na sisi tuwe humo Mwenyezi Mungu anasema kumwambia eh, mtume wake awajibu Wayahudi au washirikina ambao walikuwa wakileta pingamizi hoja za kipotofu kusema ah pale Mwenyezi Mungu aliposema wa in yaslubuhum dhubab wakati waongo wa hao wanaoabudiwa akijanze kuingia katika zile sadaka zilizopelekwa kwao za wa, sanamu watu wanaabudia wa sanamu kupeleka asali, kate na ndizi mbivu kwa hivyo hikaa pale haina kuitumia alafu nakuja nzwi na dondodando dondo. sasa Mwenyezi Mungu anamwambia wa in yaslubuhum dhubab na kama akijanzi nzi kuachukulia kitu chao la yasankidhuhu kuongo wenyewe hivi wa tu wanatoa tu hata wanatoa tu hata ya pwesa. la ya hawezi hawajikunfukoza hata yolenzi dhaufu atalibu na maana muabudiaji na muabudiwaji hii ni sura lakini tukiendelea na sura yetu anasema Mwenyezi Mungu inna allaha la yastahi Mwenyezi hata hayari haoni haya wala haone kasoro anyadriba mathalan kupiga mfano wa kiumbe chochote katika vimbe wake ma baudatan yu, awani kiumbe kama nzi fama fauqaha au zaidi yake ma mfano ma mfano wa kiumbe kama nzi au mbu mbu, au dhubaba ambaye akamtaja katika sura al-Ankabut fa ma na awe yote zaidi ali, mdogo zaidi kuliko huyo kama yule sisi tunamwita sune ni mdogo kuliko nzi, ni mdogo kuliko mbu lakini wote hao mwenyezi Mungu mifano mfano kwamba hao waungu wao wanaowaabudia hawawezi kumfanya hata huyo mbu au sune kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake kwa yeye hawa wote kawafanya wanao haki ya kupiga mfano na kumuapia yote katika pembe yake. Fa amal lazina amanu ama wale walio muamini Mwenyezi kwa, kwa kuzingatia utukufu wake Mwenyezi Mungu na ukweli wake fa yaalamuna wanajua annahu alhaqu kwamba mfano waliopigwa ni wa kweli na umekuja, na maana makubwa sana min rabbihim katulukum la wa walaha wala wa kajel thamna waladhina amanu faya'lamuna annahu alhaqq min wa amma alladhina kafaru wale makafiri wajinga wasufahamu wasusuwabu akili fayaquluna hukawa kasema, madha arada allahu mathala ni kitu gani sasa alizokikusudia kwa kubainisha mfano huu uaanzi au mbu ni kitu gani alikusudia mwenyewe hapo yudillu bihi kathira husababisha kupotea kwa mfano huo wengi kama hawa makafiri Wayahadi bihi kathira na husababisha kuongoa kwa, kwa mfano huo wambu au mzi wengi katika waumini wama yudillu bihi illa alfasikin lakini hapotezi mwenyezi Mungu hapotezi isipokuwa wale wahuni wa, wa, wa, wa zao wa susuavu wanya zao wa wa nidhamu na akilaza na zao hao ambao Mwenyezi Mungu huwapoteza wa ma yudillu bihi illa al-fasiqui allathiina za Mwenyezi Mungu wanazitengua Mwenyezi baada ya kuzifunga wayakata'una ma amara Allahu bihi yusala na hukatili ambaye mahusiano ya aliwaamrishia Mwenyezi Mungu yaunganishwe kama mtu kujenga mahusiano mazuri na wazazi wake eh wajomba zake ndugu zake jamii yake basi wao mwkafiri ma, hao mafasiki hao kazi yao huleta mtenganisho kuwatenganisha na kuwagombanisha eh, watu wanaotakiwa waungane watu ambao wanatakiwa wawe na mahusiano mazuri wao wanatenganisha wanawagombanisha wanawatosha kasama baina yao wa yusiduna fil na, na, na kazi kubwa, kubwa anaoifanya zaidi ni kufa kuf, fisadi katika dunia fisadi wa yusiduna katika dunia khasirun basi watu hao watu walio bila hasara analeta lawama na kusuta kwa watu hawa ana sema kaifa vipi nyinyi mnakuja kumkufuru wa amwata Hali ya kuwa mlikuwa nyinyi ni maiti fa ahyaiku akakohwisheni mlikuwa maiti mlikuwa dongo akawaomba akamuomba baba yetu Adam kutoka na dongo mlikuwa maiti mlikuwa ni maji nutfa nutfa maji ya manyi akawaomba Mwenyezi Mungu kutoka na manyi hayo mka mka kamili M wadogo kabisa mkakuwa kidogo kilo, kidogo mpaka mkafika mlipo hivi sasa ipi, vipi mtengue ahadhi zake mwanadamu wewe kaifa takfuruna vipi namkufuru munkufuru billahi mwanadamu wewe kuntumawata fa ahyaakum akakufishieni mlikuwa nyani wafu akakufishieni thumma yumituukum kisha takufishieni baada ya kumaliza mri wenu thumma yuhyikum kisha takufufueni ukataka kufika wake ثم اليه ترجعون kwa Mwenyezi huyo mtarejeshwa mtarejeshwa, biwa, mtarejeshwa, mtarejeshwa kwa kuhesabiwa mtarejeshwa kwa kulipwa mtarejeshwa kwa kustareheshwa na wengine kuadhibiwa Huu aliye khalqa lakum ma fi al huyo mwenye sifa hizo ndiye yule ambaye amekuwa, amekuwa ni nyinyi katika yaliyo duniani yote Mna ardhi mchanga mawe madini mafuta mimea vyote hayo kakuumbieni Mwenyezi Mungu kakuumbieni khalaqa lakum kwa fadhila zake hamjamkodi Mwenyezi Mungu wala hamjamuomba lakini kwa uwezo wake tu na rehema zake kwenu kakumbieni hayo thumma sawa ila sama. akisha akakusudia uumbo la mbingu fa akaza sawazish shambingu samawati mbingu saba sama wao wa huwa بكل na yeye yo kwa kila kitu ni mjuzi kila kitu hakuna kitu halichokua Mwenyezi hiyo ni aya ya 29 na kisha aya ya 30 Mwenyezi Mungu anasema wa ith rabbuka lil malaika kumbuka Muhammad kumbuka Mwenyezi Mungu anakumpoşa asili ya umbo la mwana adam kumumba adam mwenyezi kumbuka Muhammad pale aliposema mola wako kuambia malaika inni ja'ilun fil arbi khalifa mimi nitakani fanye duniani kiongozi mwenyezi anawaambia malaika wake kuwapa taarifa tusiyo kwa shauri hana haja kumshaurumu mtunyezi ngo la ingawa katika maelezo haya kuna ishara ya kushauri lakini ikiwa ni ishara hiyo ni kwa ajili ya kutuongoza sisi wanadamu kwa mambo yetu sisi kwa kuwa hatuna ukamilifu kama wale anawe Mwenyezi Mungu ni lazima tuwetukishauriane katika kila jambo tunataka kulifanya katika kila jambo tunataka kulifanya lazima tushauriana lakini Mwenyezi Mungu yeye hana haja ya kumshaurunto anawapa habari tumalaika inni ja'ilun fil khalifa malaika hao kalu wakasema kumwambia Mwenyezi Mungu ah ya rabbi atajalu فيها Hivi unataka kufanya katika dunia? Mayusidu fiha. Na kwa fi siku ambapo fisadi katika dunia. Wayasfiku dimaa, na madamu. kwa na mapanga. Wa nanusabihu bihamdika. Wakati sisi tunakutakasha kwa sifa zako. Wa nuqaddisu lakka tunakutukuza kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu anasema, kwambia malaika hao walioleta hoja hizo, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hayo ndiyo mnajua yeye lakini mimi kuna kitu ambacho nnakijua nyinyi hamkijui katika kuumba kwangu mbingu na ardhi na kumumba huyo mtakaemfanya kuwa awe ni kiongozi wa duniani kuna kitu mimi nnakijua kitatokea nyinyi mkijui inni aalamu mala taalamu mimi najua ambacho nyinyi hamkijui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa katika mipango yake alishakadiria kwamba atamuumba Adam na Adam atazami tume tazami njumbe na watoto wa Adam vingi vile vile watazama kinavyoona wanaviona watazama walii wataza wapenzi wa Mwenyezi Mungu haya ndio maana ya kumfanya Adam waallama Adam alasmaa kullaha akisha akamfundisha Adam e, majina ya vitu vyote majina ya vitu vyote ya vitu vya ardhi mbinguni madini na hikima zake na faida zake na hawasa za kila kitu wanyama na faida zao na hawasa zao kila kitu akakipa akamfundisha adam kuyajua hayo thumma aradahum kisha kaapi huzuri hivyo vyote alal malaika akafehuruisha kwa malaika kwa ajili ya kuwafanyia fan, mtihani eh kujirekebisha kutokana na kosa lifanya, la fiha usidu fiha hili ni kosa kwa upande wao kwa hiyo Mwenyezi Mungu anarekebisha kwa ki hikima mtu kufundisha Adam fakala akashakwambia ambiiuni biasmā'hā'ulā'in kuntum ṣādiqīn nyinyi nisema kwamba nataka na nataka kiumbe ambaye ataleta fisadi katika dunia basi nataka mnieleze majina ya hivi vitu ambavyo mnaviviona hivi nieleseni hebu ina vitu hivi na nini maana yake hasa ni lazani niko mtumpadikina akiwa yenyewe anasema kweli huyu mimi duniani atakuwa ni fisadi tu malaika kwa kujitetea na hofu hali ya kutetemeka la subhanaka utukufuni wako utukufuni wako ya rabbi la ilma lana hatuna sisi tunachokijua. kijua illa kile ulichotujulisha inaka kwa anta alalimul hakim wewe ndiye mjuzi mwenye hikma wewe mjuzi mwenye innaka wewe mjuzi mwenye hilo ya adam adam hebu wafahamishe majina ya hizo vitu majina vitu falma anbaahum Adamu akawaeleza majina yao basi pale alipokuja kuwaeleza mwenyezi Mungu akawarudia malaika baada ya adam kuwaeleza malaika haya majina vile vitu vyote ambavyo hawakuweza kuvijua na yeye akawaeleza kwa hekim, kwa kwa ufasaha kabisa na uwazi na faida za kila kitu katika hivyo falma anbaahum biasma'ih qala alseema mwenyezi Mungu je nyinyi malaika wangu Alam aqul lakum sinilkuambieni inni a'lamu ghaibas samawati wal ardhu kwamba mimi ninajua yali katika mbingu na ardhi viumbe vilivyokate mbali ya na ardhi mimi wa aalamu ma la'tma wa ma kuntum wa najua la waaalamu jua tublinana tunajua mnayoadhirisha wama wa, ma na na wa ma Ta'ala na na wa ta malaika wake kutokana na kosa au tetezo iloteleza kwa hikima kabisa, Basi wa Ta'ala anamweleza mtume wake Muhammad wa sasa hapa ili kwamba Adam ni mtukufu kuliko hao malaika ni fadhila mwalimu wao siku zote wanafunzi ni watumwa wa mwalimu kwa hivu malaika wale wakafanywa kama ni watumwa wa Adam kwa kutokana na kuwa wawo sasa wa makuwa, ni wanafunzi wa Adam akasema Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala alama kullakum jasiju qambiyani inna a'lamu wa basi sasa tutoe heshima kwa Adam. Ndio wanasema Mwenyezi Mungu, waidhikulna malaika, kumbuka Muhammad tulipoambia malaika, wosujudu li Adam. Sasa tutoe heshima kwa Adam. Telekea heshima kwa Adam. He sijida hiyo sio sijida ya kama ya sala. Sijida ile takwa malaika waisujudi hapa kwa Adam sio kama ya sala. Sijida ya, ya heshima ya kumpigia kifua na kuinama. Sio ya kuweka kipaja cha uso juu ya ardhi. Ile, sijida sijaile hastahiki yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Basi malaika walipoambiwa hivyo fasajadu wakasujudi. Wanaabudu wale sujudi, wale piga kifua, kata, wakainamisha vichwa vyao. Ila ibilisa. Isipokuwa iblis. Iblis yeye pamoja na kwamba alikuwa katika grupu la, ilo mala, la wa malaika wafanya ibada na yeye alikushapata vingi alipata mpaka kufikia siku hiyo. Kabla siku hiyo yeye alikuwa ni kwanza alikuwa ni jini alafu akaja akawa aba alafu akawa iblis alafu akawa iblis sheitan sasa katika vyo hivyo vyote alivyopata hakujjua maskini iblis kwamba anakondea wapi mwisho ili amri hii kutoa kwa Mwenyezi kwa malaika wa msujudia Adam akiwa naye humo katika grupu hilo la malaika yeye akajitoa moja kwa moja ila ibilisi aba wastakbara yeye alikataa kusujudi na akajitangaza kuwa yeye akajitangaza kuwa yeye bora kuliko Adam wakaana mna na kutokana na kuwa ameiacha amri ya Mwenyezi Mungu aka kafiri kutokana na kwamba ameioacha amri ya Mwenyezi wakana wakaanamna kafarini akao katika makafiri wakuna tukamwambia ya Adam ewe Adam we, huyu muachie kama alivyo lakini tu we na hadhari naye umuhadhari mwisho wa hadhari wakuna tukamwambia Adam ya Adam uskun anta wazawjuka Kaa kawebe uhamie Uh, wewe na mke wako katika pepo wewe na mke wako hawa kaeni peponi wakulaa minha ragadan namwe kila katika matunda ya peponi kwa nafasi bila kujifizi ragadan haitushi tuma namna ninapopenda wala takraba hadhi shajarata fatakuna minadhalimin lakini msije tumka kusogelea mti huu yasemekana kwamba ni mganu, yasemekana kwamba ni mzabibu, nasemekana mtaula nyingi sana za wanavioni wametofitianana muktali yani. ni kwa Lakini kwa ufupi ni kwamba yeye alikatazwa mti mmoja tu katika miti ile yoko ni matunda yanayolewa, aliruhusiwa kula matunda yote isipokuwa huo mti huo mmoja. Wa kula minha ragdan wa la taqrabu hadhihi sababu ya kuwa nyinyi ni wenye kwa muasim wa na sababu ya kwamba nyinyi mwaasim wa lawenu na zikufuru zake na kuzizulumu nafsi zenu fa azallahum ash kutoka siku hiyo aliyoshindwa alio alishakumsujudia Mwenyezi Mungu na wakati amesujudiwa Mwenyezi Mungu kwa eh, ku mbele ya Adam na malaika wote isipokuwa yeye basi mfundo na akasema moyoni mwake katika a fulani fabima fa, fa, agowitani ikiwa kwa sababu ya huyu Adam ndio umenifanya mimi nini potee nitoke nitoke peponi nit, nit, nit, la ahtanikana dhurriyatahu illa qalila ntamfanya vituko huyu mpaka kwa kizazi chake isipokuwa chache tu ambao watakupaanishinda watatokea lakini watakao kuwa begebege Walegelege hivi. bi wote katika kundi langu la watu wa matoni kwa hivyo Mwenyezi Mungu wa ta'ala aliwatoa Adam na Hawa peponi mwake fa akarajehuma kana fihi. akawa na ile starehe waliokuwa ndani yake wa hibituu hibitu ba'dukum li ba'd in adu tukamwambia adam sasa nyinyi kwa kuwa mmeshindwa kumkwepa sheitani mmemfuta sheitani anayotaka tokeni humo peponi na muende duniani mkazane na nyinyi kizazi chenu baadhi yao baadhi watakuwa ni hasama baina yao ba'du kum li ba'di adu baadhi, baadhi yanu kwa baadhi nitakuwa ni makhasim wala kum fi la ard lakini katika dunia mtakuwa nyinyi mna mahala mkoishi ma na mtauni na, na mahala mko ma kwa muda ila mpaka kufikia mwisho wa dunia Hivyo, kila mtu ana nafasi yake katika hii dunia kila mtu ana eneo lake katika hii dunia Ibakie kunyanyaswa na kudhalilishwa na baadhi yetu kwa baadhi kwa, ku, kwa kutumia mabavu na veo kitu hicho kitu, kitu lakini mwenyezi Mungu anatuthibitishia walakum fil aazm mustaqarr wa mataon ila hin muumna kupata katika dunia hii kila mahali mtakapo kuepo mna msaike kupata musa karum mahali pa kuishi kwa kudumu na matao na mahali pa kuishi kwa muda ila mpaka kufikia muda wa mwisho wa maisha yenu fatalaka Adamu min rabbih kalimatin baba adam kutoka kwa wake maneno ya kutubia fataba alaihi akatubia kwa Mwenyezi Mungu inahuwa tawwaburrahim na Mwenyezi Mungu akampokea kwani yeye ndiempokezwe tauba mwenye rehema ndiye Mungu ndiempokezwe tauba mwenye rehema kulna mwenyezi Mungu anasema tutakwambia Adam abitu min ha jamia shukani mtoke humo peponi nyote faima imma ya yatiana kukunini huda endapo ukakujieni kutoka kwangu uongofu uongozi faman tabi hudaya, ya yoyote atakayefuata miongozo yangu fala khawfun alaihim, wala hum yahzanun hakutotokea jambo la kuwafika la kuatia hofu juu yao wala la kuuhuzunisha hakutotokea wale ambao watakuwa wamefuata miongozo yangu halitatokea jambo la kuatia hofu wala la kuuhuzunisha kafaru na wale makafiri waliokanuka kanuka Ambri zetu, waloieka kwenda kinyume na maagizo yetu wakadzabu biayatina na wakakadzibisha aya zetu ulaika ashabu nar hao ndiyo watu wa motoni hum wao ndani wa ya danya matu tabaki milele bila kutoka yabani bani Israel. katika aya hii ya 40 mwenye Mungu anasema ya bani Israel, enyi watoto wa yaqub Uzkuru niemaati alati anamtu aleikum zikumbukeni neema zangu nilizo niemaishaju yenu wa aufu bi ahdi zangu aufu bi ahdikum na mimi nitatekeleza matakwa yenu wa iyaya farhabuni na mimi tu si mungine. wa iyaya mimi tu si ni bima anzaltu Aminieni kwa kile nilichokiteremsha kwenu. musadika ambacho ni cha ukweli mtupu. Lima ma'akum, nchenikusadikisha yale miongozo mlionaayo wala takunu wala kafirin bihi. Wala msiwe nyinyi ni makafiri wa mwanzo mlio kufuria kitabu hichi cha Qur'an alilokuja na Mtume Muhammad ambacho kimewafikiana na vitabu mlivyonavyo kina Taurat na Injil. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa lam sajibad lisyai badala yakufuata yangu muko kufuatie kipato kichache cha dunia rushwa wa iyaya fatakun mimi tuni ogopeni mimi tuni kufuni mimi tuni tiini mwenyezi anawaambia bani israeli wa la talbisu alhaqqa na wala msichanganye upotofu na ukweli. Ukweli na upotofu msichanganye. Watakutumul hqqa. Ika kazi yenu ni ukweli wa antum taalamun. Hadi yalikuwa nyinyi mnajua. Kama nyinyi kweli mnaamini ukweli wa Mwenyezi Mungu na mnajua kwamba nyinyi ni viumbe wake basi kueni na kutekeleza kama haya kuambisheni ntume mmm wenu Muhammad sallallahu alaihi wa na kwa miongoni mwayo basi dumisheni salatano Waatu zakata na mtowe zaka warkau ma'ar-raki'in katika sala pamoja na wenyekusali warkau ma'ar-raki'in kusali pamoja na wenyekusali pa nyinyi wayahudi na nasara nyinyi wayahudi na wa kristo nasa bilbiri? Mnajitahidi kuambisha watu watifu watansauna anfusakum namna jisahau nafsi zenu wa antum tatluna alkitab wakati nyinyi Ndiyo mnaosoma kitabu nyinyi Ndiyo walimu afala ta'qilun Ivi nyinyi hamna akili mtu mwenye akili anajisahau yeye akamfadhilisha mwanzake tu haiwezekani haiwezekani wastawenu Ombeni msaada kwa Mwenyezi pamoja na umilifu, wa sala na kutekeleza sala wa innaha la kabiratu illa ala al na hakika ya sala ni kazi nzito kwa sababu inahitajia usafi, inahitajia imani, inahitajia ukweli, inahitajia kuelekezwa hakika alivyoelekeza Mwenyezi Mungu sala na mtume wake. Alivyoelekeza Mwenyezi na mtume wake sala itekelezwe kwa kuihusisha kwamba ni maneno yanayounganisha baina ya mje na baini ya mjana, wake kwa kupitia kwa mtume wake waraka umarake atamuruna wa tansunu antum alkitab jisaidieni na kwa sala wa inaha nasala lakabiratu nnzito ala kumcha mjazingu waenye kumta Mwenyezi Mungu alladhina yadhunnu annahumulaq rabbihim ambao wanayakini kwamba wao watakutana na Mola watarejea siku ya mwisho baada ya dunia kuisha watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu na watahukumiwa molaq rabbihim wa wanajua wanayakini kwamba wao kwa Mwenyezi Mungu hao sala kwa usinzito hao sala kwa sababu inakuwa ndio starehe yao kama, kama mtume swsallama aliposema kwamba hubibati ilayya min dunyayakum thalathun nimependezeshwa mimi katika mambo ya dunia yenu mambo matatu tu yenu yote dunia yenu ninachokipenda kilichonikama moyoni ni mambo matatu anisa kwanza kukaa na mke wangu wakati na manukato lakini ukweli wa mambo na mwisho ukamilifu wa maisha yangu na stare zangu wajaatu qurratai fi salaah nimefanya raha ukamilifu wa raha zangu mimi ndani ya sala kwa hivyo sala ana wengine nasema salaatu marhamul abidin wa marhamu sadiqin sala ndiyo dawa ya kufanya ibada na ndio mahusiano ya wakweli wa kweli wote wanahusiana na Mola wao katika sala alladhina yadhunnuna annahumulaqaru rabbihim ambao wana yakin kabisa kwamba wao watakutana kwa wao watakutana malao wao wa annahum ilahi raj'un na wao kwa munyezimu wao watarejea anaendelea munyezimu kuwasusu na kuelekeza bani israila wayahudi akisema ya bani Israel, enyi watoto wa yaqub udhkuru ni'mati ya allati uzkuru zikumbukeni ni neamati na nemazangu alati ambazo ana mtu alaikuni zinehemeshakuenu wa anni faddaltukum na kwamba mimi nimekufanyeni bora nyinyi ala alamin kuliko viumbe wote walio kabla yenu na wa zamazeenu mwenyezi Mungu kawapa heshima wayahudi na wanasara, kwa vile kuwatoa mitume wengi katika wayahudi na baadhi ya wanasara, na katika wa arabu makabila ya arabu wametoka matume watano tu lakini katika mitume 124,000 aliyotumwa Mwenyezi Mungu inatokana wengi wao na Wayahudi, wengi wao kabisa wanatokana Wayahudi na wachaje katika Wanasara. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema Subhana wa Taala zikumbukeni neema zangu ambazo nimechakwenda na kwamba mimi nimekukfanya ninyi watu bora kuliko viumbe wengi wa zamani na alio kabla yake wataku yauman, na iogopeni siku tukufu ambayo siku hiyo la nafsu na nafsi nshea hakuna uh, nafsi itakayoweza kumtoshelezea nafsi mwenzake chochote wala yakubal minha shafa na wala haitokubaliwa kutokana na nafsi yoyote ombezi wala yukhaz minha wala hapatapokelewa kutokana na nafsi yoyote adul wala hum yunsarun wala huwa yansuriha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasihi Bani Israil kwa upendo kabisa lakini maskini bahati enda kwa msiba hati Wa idhna jainakum Mwenyezi Mungu anasema kumbukeni tulipokuokoeni nyinyi Bani Israil tulipokuokoeni miali Firauni tukawaepusha na maonevo na madhalilisho ambayo Yalikiwafika nyinyi kutoka aina ya Firauna ambayo aina hiyo ya Firauna ilikuwa kazi kubwa kwa kifaanya kwenu yasumunakum ala alazab walikuwa wakilazimisheni udhalilifu mbaya kabisa udhalilifu mkubwa yuzabihuna abnaakum pale walipokuwa kiwaua watoto wenu wanaume wayastahiyuna nisaakum na kujibakishia watoto wenu wake wa fi dhalikum min na, na katika hi, hatua hiyo waliokuwa nayo ni mtihani mkubwa ni mtihani kutoka kwa wenu mkubwa mtihani huo Inapasa nyinyi mkumbuke hayo na mumshukuru Mwenyezi na mumoombe aidumishe hiyo amani aliyoleta badala ya ya hofu ambayo mlikuwa nayo Wa in farraqna Asalamu alaykum kukumbuka anampea Bani Israil wa idh faraqna kumbukeni pale tulipoipasua bikum kwa ile kukuokoeni nyinyi na vituko vya farao tukaipasua albahara bahari ya mto wa Suez Canal huko Misri fa anjainakum tukakuokoeni wa agharqa na ala farao tukawa gharikisha watu wa farao wa antum tanthurun hali kwa nyinyi mkiwaona hali kwa nyinyi unkiwaona wanaingia wanzenu ndani ya maji wanakufanya wanawaona nimshapuka zamani kabisa baadaipo ipiga bahari ya mto huo wa Suez Kanali na Musa kwa bakora yake ikagawika fakana kullu firkin katulil azim ikagawika maji yale ikawa sehemu kama mlima mkubwa wa maji na katikati pakavu wakapita wana wa israeli hapo wakana na vituko vya farao na Nabuw yake waidhwaadna Musa kumbuke ni vile vile hii ni katika mfululizo wa kutajiwa neema alizonemesha bani Israel na Mwenyezi Mungu Taala asema waidhwaadna Musa tulpomwalika Musa 40 laila na 40 thumma takhadtum laijlam ndama kuandie Mungu baadae Musa kuondoka kwenda katika mwaaliko wa Mwenyezi Mungu alimwalika Mtume Musa kwa muda wa siku 30 ili baada ya siku 30 hizo ampe kitabu cha Taurati. Lakini kutokana na kosa la la kibinadamu alilofanya kuona kwamba kinywa chake kinanuka kwa kutokana na funga ya muda mrefu akapiga mswaki, malaika wakamdalalamika utakumshtaki Mwenyezi Mungu kwamba Musa ametudhulumu ametondoshia raha yetu. Musa ikabili atwea adabu kuongeza siku kumi badala ya 30 iwe siku 40 ndio kwamba tulimwalika Musa eh, muda wa siku 40, 40 ila. badala ya siku 30 zikafanywa 40 eh, Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anamwambia mtume anaambia Bani kwamba mtume wenu tulimwalika siku 30 na zikatimiza 40 thumma takhasatu al'ijla min ba'di nyinyi mkamfanya ndama ndiye Mungu baada ya Musa kuondoka mkamfanya ndama kuandiye Mungu mkamwabudu badala ya Mwenyezi Mungu wa antum dhalimuna halyakwa nyinyi ni madhalima nafsi zenu kwa kitendo hicho thumma afawna ankum kisha tuka kusameheni mimba dhalika baada ya hapo Tukakusameheni, la'alakum tashkuruna ile mumshukuru Mwenyezi Mungu waizataina Musa alkitaba kumbukeni vile vile katika jumla ya mema tuliyokufanyeni tulimpa Musa kitabu cha walfurqana na wa mambo la'alakum ili ile nyinyi muongoke eh, katika maisha ya dunia eh, na maendeleo yake msijihisi unyonge msijihisi eh, dhiki wa iza qala musa kumbukeni pale musa alifusema likawamni kumbe jamaa zake ya qaumi zangu ni nyinyi mmshadhulum nafsukum kwa kumwabudu ndama bi ittikhadhikum kwa fanya kwenu ndama ndiye mungu nikosa kubwa mlifanya mlidhulumu nafsukum fatubu ila sasa la kufanya mimi Tubiyeni kwa mala wenu, muomba wenu. Fatubu ila bariikum tubiyeni kwa muomba wenu fakatu wa'fusakum. Tauba na toba yenu iliyochaguliwa ni kuwa muane kwa yinyi. Wale waliofanya makosa wauliwe ni wale waliookuwa hakufanya makosa. Dhalikum khairulakum. Hiyo ndiyo tauba mzuri kwenu nyinyi ya kukupeneni msamaha moja kwa moja. Hata kuwa watauliwa wale waliouliwa watakuwa wana kutazama wa peepo wenu. Na wale wauhi ndio wao hawana tatizo nzito kabisa fataba alaykum akapokea tauba mwenye Mungu kwenu innahu huwa tawabu rahimin kwani yeye mwenyezi Mungu ndiye mpokezo wa tauba na mwingi wa rehema ndugu wasome ndugu wasikilizaji mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala sisi waislamu katupa neema kubwa tauba yetu ameifanya ni kuacha tu ile kosa atatu yetu tumefanya kosa gani tauba yetu ni kuliwacha, tu tukakoma tukajuta kwa mwenyezingu na tukawaambia Mwenyezi Mungu atutakabalie basi kazi imekwisha lakini tunashindwa hata hivyo tunashindwa kuitimiza hiyo tauba hiyo wazetu ndio kama hivyo ni lazima ilikuwa ile yakubaliwe tauba ama auwae au auwe ndio watapata tauba lakini sisi Mwenyezi Mungu kabisa alitufanyia kama hao katupa tauba yetu ni pesi kabisa wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana kum Kumbukeni njizingu, Musa kitabu na ufafanuzo wa mambo la alakum tahtaduna ile Mwenyezi Wa idh qala na liqaumihi namkumbuke Musa zake ya qauma innakum zangu nyinyi mmedhulumu nafsi zenu biittikhadikum kwa, kwa Mungu fatubu ila bariikum tabieni kwa malao wenu mkome mjute lakini tabieni fakatu hiyo ndiyo kwenu Inda kwa mumba wenu fataba tauba hiyo alipokea tauba innahu kwani mpokezi wa tauba mwenye rehema waidh Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alimchukua Musa kataka mali ka ule, wa siku, siku 40, na baada ya kurudi akapelekwa ujumbe kwa umati wake wafuasi wake na wao wakawa waka, hawakuridhika waka, wakamwambia sisi hatutuoamini wa mpaka utupeleke na sisi tukasikie maneno ya Mwenyezi kama ulivyosikia wewe na mtume Musa akakubalia hayo na akamtakaa then Mwenyezi Mungu wake Subhana wa Taala akaenda nao katika mahala mtakatifu ambapo alikuwa yeye ndipo kwenda akazungumza na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala na watu hao watu 70 waliochaguliwa kwa kama kwa wawakilishi wao wakaenda wakaeisikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala basi hata hivyo hakutosheka binadamu bado haukuachiwa wakamwambia Musa lanu'mina laka hata nara Allah sisi hatakuamini wewe Musa kuwa mtume wa kweli na kwamba haya umepewa na Mwenyezi mpaka tumuone Mungu hasa yeye mwenyewe tumuone ndio hapa wa ta'ala Musa kultum, ya Musa kumbukeni pale mliposema ewe Musa we, lan nuu laka, sisi, kwa wewe lanu'mina sisi hatukuamini kwewe kama mtume au na haya naotuambia kutoka Mwenyezi mpaka tumuone Mwenyezi wazi wazi kwa kauli hiyo kubwa ya kufru, na jeuri na kiburi fa akhadhatkumusaaqatu kushikeni ukelele wa adhabu wa antum tandhurun hali yakua nyinyi mnaona mka mnakufa hivi mnakufa mkiona mmoja baada ya mmoja mmoja baada ya mmoja mpaka kanyot, akabaki Musa peke yake ndipo alipolalamika Musa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akamwambia rabbi la ushita ewe Mola wangu kama ungetaka kuapa adhabu yoyote hawa wajawa wako hawa ala katahum tokea kule tulikokuweko min kablo, kabla kabla ya yakuja ya hapa wa ya, ya iyana mie pamoja haidhuru sote na pamoja afatu kuna, e ya rabbi unatupa adhabu unatuangamiza bima faalalsufaa mina kwa sababu ya vitendo vya wajinga kimengoni mwetu Mwenyezi kwa rehema zake juu ya mtume wake Musa aliwafufua wote watu wa sabini waliokufa hapo hapo kwa adhabu hiyo. Wakarejea nyumbani walipofika uh, wakawaza kuasimlia hali ya mambo watokea na wao huko katika mwaliko wa mtume Musa alayesalam lakini wapi fursa imeshapotea مِنْ زَمَنٍ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ كَشِقِّ النَّخْلِ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ هَلْ يَكُونُ مُنَاؤُنَ كَذَلِكَ عَذَابُ كَفًّا مِّنْ وَجْهِهِ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ كَيْشْ تَكُفُّفُونَنَّ بَعْدَ كَفَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِنْ زَمَنٍ وَتَجِيءُ مِمَّا لَوَاتَنِي يَا بَنِي wa anzalna alaykum wasalwa na tukakoteremshieni ice cream na nyama za kuchoma kulum min tayibati ma razaqnakum tukakwambieni kuleni kwa raha na starehe vizuri vizuri ambavyo tumekuruzukuni lakini kuleni shiba yenu kibaki choo wapeni wa nyama na wengine wale unahitajia msieke akiba basi binadamu kwa kasoro yake hawakutaka kuitekeleza mri hiyo wakawaroho, wakala kilicho wakakificha Mwenyezi Mungu akawapatiliza kuwazuilia ile e, neema hiyo ya kula vyakula vizuri vizuri kama hivyo manawasalwa vikakatishwa kutokana na jeuri zao Mwenyezi Mungu anasema wama dhalamuna Hawakutudhulumu sisi kwa kufanya hivyo walivyofanya hawakutudhulumu sisi wa lakini lakini wenyewe nafsi zao walizidhulumu waidhukulna dkhulu hadhihi alqaryati faqulu minha kumbukeni pale tulipokuambieni ingieni katika mji huu wa ariha faqulu minha katika huo Raghadan kwa nafasi haithu haya... min... min... ha... katika kizum... riskazo za mungu. Hu... Haithu haya... shiitum namna mnapenda. Raghadan kwa nafasi kabisa. Kuleni haithu haya... shiitum namna mnapenda raghadan kwa nafasi bila kujihini. Na wa dkhulul baba sujada. Naingieni katika mlango wa mjiho kwa heshima. Sujada maana kutusu... kwa heshima silazima lazima kusujudi kwenye kizingiti. Wakulu qulu nasemeni msemo huu Hita tunaomba kupu, kufutiwa makosa yetu. Naghafir lakum. Mwenyezi Mungu anawambia mkifanya hivyo tutakusameheni. Naghafir lakum tutakusameheni. Tutakusameheni kataa yakum madambi yenu wasanazidul mustaneen na tutaongeza tukubarika tutaongezea barka, wale watenda Lakini binadamu binadamu. Dugu zangu wasome. Dugu zangu wasikilizaji binadamun karofi mkaidi hatosheki washaambiwa waingie kwa unyenyekevu na waseme tunaomba msamaha fabadala alladhina lakini walibadilisha wale madhalim walibadilisha qaulan msemo ghaira alladhi qila lahum usiy ule waseme wanaambiwa qulu Wana hitatun basi wao wakasema fi shiri. Tunaomba ziada ya tembechembe zangano. Msamaha hautaki kabisa. Fa 'ala ظلمu, ajwi ya wale madhalimi walidhulumu zao, tukateremshia adhabu kutoka mbinguni. Bima kano yafsukuna kutokana na uhuni walofanya. Kutokana na uhuni walofanya tukawapa adhabu kutoka mbinguni. Upepo njaa ukame ukosefu wa maji hewa kali kavu tukawapiga nayo mwenyezi Mungu Subhana wa Taala watu wake kwa wakati huo walikuwa kama sisi sisi mnizingu, kwa baraka ya dua ya Muhammad sallallahu asema Allahumma la tajal' na kuomba usifanye watu wangu wenye kuangamizwa bidhunubi baadhimu kwa, ma, kwa madhambi ya baadhi yao watakuwa wengine wakifanya madhambi lakini wako vile vile ambao hawafanyi madhambi basi sijeikawa kama walivyokuwa kwa hawa watu wa wanafanya madhambi wengine lakini wanangamizwa wote Mwenyezi Mungu mtume wake, akamwomba Mwenyezi Mungu hilo na Mwenyezi Mungu akamkubalia sisi nchi fulani jirani inafanya matatizo yake lakini sisi katika amani na kama tukifanya sisi matazio tunakutana na mateso yake katika amani kwa hivyo anasema wa Ta'ala fa anzana alalldhin dhalamu minhum bima ya wale zao adhabu kutoka mbinguni tukaipeleka adhabu kutoka mbinguni na uhuni wale ufanya. Na tukiingia katika aya ya sitini, nasema wa idh Musa Kumbuka pale Musa alipoomba maji likaumihi kwa ajili ya jamaa zake wakati walipokwenda vitani mtume Musa na jeshi lake wakamalizikiwa na maji eh, na jangwani huko ikawa hapana njia yoyote pa kupata maji kiwini inumiopata watu wote jua upepo mkali lakini Musa alikuwa na iwe lake ambalo alilifanya kama kiti jiwe hilo ambalo alilipata likiwa pamoja na kongokombo alizozipata kwangu kwewe e, nabii Shuaiba alayhi salam yebilo akileka yeye mwenyewe e, wakati anapokaa mahala kuhotibia e, wafuasi wake kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu kumbuka pale alipoomba Musa maji kwa ajili ya zake wa idhisa Musa likaumi Kumbuka pale alipoomba maji Musa zake fakulna tukamwambia idrib al lipige kwa hiyo fimbo yako na hiyo fimbo pia ilipata katika sanduku hilo lipige kwa hiyo fimbo yako الحajari... akalipiga fam fajarat min 12 taa likatumbuka kwa idadi ya makabila yao makabila ya bani israeli ni makabila 12 watoto wa nabii kwa idadi ya watoto wa nabii yako bala kwa hivyo ile ilipasuka chini chini 12 kutoka katika jeba hilo alima kullu unasin, na kila tumbo lilitambua kila tumbo mahali popo maji kulu washrabu tukawaambia kuleni mkinywa kulu washrabu mirsikallah kuleni mkinywa katika riziki sae mwenyezi wala ta'thau fi al-ardi musideen nawala msijimka enea katika dunia kwa ofisani msijimka katika dunia kwa ofisani fisadi zenu zote mlizonazo basi yuene kwamba msijimka watapata kazi nyingine kweni na adabu kweni na heshima wa izkultum ya Musa lanasbiru ala tahmi wahide katika safari hiyo hiyo mtume Musa walimalizikiwa na chakula yeye na majeshi yake ikawa wana teremchiwa gukula kutoka mbinguni kutoka peponi chakula hicho kilikuwa kinakuja kwa usafi kabisa kama vile container zinazo gawewa katika mahala mikutano mitukufu mitukufu ndani yake linakuwa na mikate asal nyama na mchuzi na kila na... na... kitu kwa hivyo kila ikifika wakati wa chakula ilikuwa linakuja hiyo bila ya kujua ni zinatoka wapi chakula hicho kwa hivyo hao mtume Musa ah hebu tupe nafasi tuendezi tukatafuta chakula chakula hicho, hicho kila siku Waktu tizia chakula chakula manna, wasalo. manna wasalo. Mpaka lini waizikultum ya Musa tukumbuke pale mnipo sema, ewe Musa we, lena wahidi sisi tena hatuwezi kuvumilia hiyo chakula hicho hicho fa ndio tuombe kwa malaika wako vyakula atutetee mima tumbitul abu kawaida vinavyoteshwa na ardhi tupate mihogo, batata katika mboga zake watithaia matango wafumihha ngano aades wabasaliha fitungu tupate vitu kama hivyo lakini wewe tukula ukitupatia chakula manawasalo mpaka lini قال موسى كانبيه ah jambo la kushangaza kabisa tastabdiluna nataka nyinyi kujibadilishia alladhi kuwacha chakula ambacho. kupata chakula ambacho huwa alini lu kabisa Mnataka kujibadilishia mpate chakula ambacho huwa adna alladhi huwa adna tadun kabisa bil kwa kuacha chakula ambacho huwa khairun bora hay ibtu ki, chakula bora kile wanachotaka lakini mwezingu anasema mwambie waachie kama wazee wetu ntoto wakitaka kisu nulee umpekem kata mwenyewe kwa hivyo mwanizingu hapa anamwambia Musa wape wape katika nchi fainalakum ma saatu huko mtapata hivyo kule mnavyovitaka basi waka tawnika waduribata alaihimu dhilla wa juu yao unyonge walmaskana ya maisha wa ba'u bi qadabin minallahi za munizimgu dhalika bi bi hayo yaliwapata kutoka kwamba wao walipokuwa zikufuru za mwenye wayaqtuluna an nabiyin nawaki wa mitume ya munizimgu bi ghairi bima hayo waasi tu na yao ya kawafika hayo kutokana na wasiwao. Dalika bima asa walifanya kwa waasi na yao yaliwafika yaliwafika bima asa kutokana na wasiwao. Wakaanu yatadun na wakawa na kiuka mipaka ya Taifa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii ya 62 anasema inaladhina amanu hakika ya wale walio wa muamini Mwenyezi Mungu Hadu, na wale walawaliyarija katika ibada ndama wayahudi wan nasara na wanasara walio walio mwabudu nabii Wasabi na sabii na labudu nyota miongoni mwa mataifa hayo yote miongoni mwa hayo yote mataifa hayo yote tutataja waumini wa kwa wa kawaida wayahudi na nasara masabi man amana billah kuna baadhi yao wamemwamini vizuri Mwenyezi Mungu. Wamwamini vizuri Mwenyezi Mungu leo ni athari za kwa mwisho. Waamila salihah na wakafanya ibada njema falahum ajruhum inda Basi hao e, watathibitikiwa na malipo yao mazuri mbele wao. Wala hofu alihim na hakuna cha kuogopesha juu yao Walahum hum yahzanun. Hawatafikuko kabisa na jambo la ku والله سبحانه وتعالى اعلم اللهم اجنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولاطاعتك متمهين وتوفنا ربنا مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم والسلام.